Треба зробити все, щоб бути. Кротов намагався поставити себе на місце парашутистів, щоб подумав би їхній командир. Які то лісові коти серед ночі у лісах, де поблизу базуються партизани. Кротов прикусив губу, подумавши: "Це вже треба бути такими завбачливими" як нарком НКВД, щоб розпізнати у нас трьох німецьких розвідників ще з радянським автоматом та ще й усіх росіян. Хоч як добре знають обстановку парашутисти, все одно вони менше освідомлені, ніж Кротов, Пеньковський і Рябушкін. Мов онімілий, стояв галка, зачудований красою лісу і засніженої галявини. Прислухався, але Гуркіт літака не дав йому зосередитись. Гуркіт глушив клацання язиком, що було сигналом, за яким десантники шукатимуть один одного. Наївний сигнал. Його можна почути лише за кільканадцять кроків а парашутисти приземлялись ще й за третім заходом Дугласа. Перший крок на ворожій території. А може вона і не ворожа, подумав юнак. Тут десь дислокуються дві партизанські бригади. У них загонюв, мабуть, з десяток. Чому це псковська земля мусить бути ворожою? Та тут не панували навіть татаро-монголи. Він ще поклацав язиком. Ніхто не визивався. Невже я затримався? І Кудрявого закинуло далеко вперед. Та гав ловив і орел, бо й цього нема. Та й летів же Дуглас, не вище трьохсот метрів. Розсіювання повинно бути б незначним. Розмірковав, щоб якось себе заспокоїти. Саме заспокоїти. Всі сили свого духу він спрямував на те, щоб... Бути спокійні у ці перші хвилини перебування в тилу фашистських військ. Галці захотілось пити, як і тоді, спекотний липень 41-го, коли їхні зенітні батареї тримали ділянку оборони на кінгісепському напрямку. Гармати стояли у високому житті і стріляли по мотопіхотій танках, башта яких ледь виднілося жита а поблизу – ані криниці, ані ручая, коли ж загоріло жито стало на мову пеклі. А тепер січень, мороз, потріскує видихнуте повітря. Недавно ще була мрячна погода, і сніг покрився корою, проламуючись під ногами шурхотів. А місяць у чистому небі – такий же самовпевнений, гордий, який по той бік фронту в Ленінграді. Ще глянув на світило. Ото Каїн підняв Авеля на вила, згадалося. Зупинився, знову поклацав язиком. Долуну нарешті надто бажаний голос. «Браток, кролик Галка, здравствуй!» Радисти командир обнялися. Неначі зустрілись після довгої розлуки, чи воювали на різних фронтах, і оце зустрілись після прориву блокади. «Як настрій?» – запитав Галка, відчуваючи, як б'ється власне серце. «Аж стогонить. «Щось не подобається мені оці три кола, що накрутили пілоти. Як нагриніли!» «Німцям треба бути зовсім сліпими, щоб не помітити десант». П'ятнадцяти парашутів. Мовив стурбовано кудрявий, поклавши руку радистові на плече. Це добре, що ти вже є. Пошукаємо орла і коропа. Інші, мабуть, стрибали за третім заходом. Один лантух із завислим на берісті парашутом знайшли тут же. Іншим парашутом бавився вітерець на галявіні, надимаючи його, як мильну кулю. До цього мешка поспешало двое —